Beraz, lehiaketa hori indugu, oita mar bat ginen, ustuko Eta beraz, bigarren atera Eta justu uh, bi lehenak joiten ziren paixen uh, begien uh, aztertzerat. Eta ara, beraz, lohtu dut. Et, gauza on bat da, Shantza bat nik uste. Eta isiagri konten niz, ohtako. Bai, Prezeski nola pasatzen da olako azterketa bat? E, beraz, bai ninten bi begi aztertzeko. Azteko bat zen behi handi bat, behi zahar bat, zahar bat uh, bost atxeginik, eta behi hori beraz, uh, as, aski iziagri hona zen. Eta ondoan baz, baginin miga bat, behi gazte bat, lehen atxeduna, ara behar bihaka azterktu ditugu. Azterktu duguna da bere haragi um, volumena, eskeleta sustut, eta ezkeleta aski inportanta da, ezkeleta. Ez Eskeleta hain ahondiadean den aragi inendik, behia. Eta geho, hagen, um, eleganta uh, itxura, behaz, uh, burua aztertzen dugu, uh, burua gohia izan behar da. sobera gohia laike. Begi itzuliak, uh, suriak izan behar dira, adarra finak izan behar du, behiak. Gero, hagen, uh, nola ibiltzen den, behia, nola, nola presentatzen den, iziak inportanta da. Eta da, da behi txar bat uh, ikusi behar eta ara geho uh, ez da prestaketarik izan ez dugu e, prestatu hori uh, joan gila eta bakotxak ikusten duen behia mm. bezala notatzen da eta ara bon, ateran iz Zerbait uh, kartzen dauzu? Pertsonalki placer bat, zer ekarri Ba Bai, alde bat uh, placer handi bat xor, uh, Hortik ateatzea, eta gio bai e, nahi badut egun batez e, nunbait lan, lan egin, e, zer ez hori e, idatzi egin edo an edo zegin likutan, behala, push bat da, e, nunbait ergan nahi du, e, pixka bat behiak ez hauten dugula. Edo. Eta Parisena gehiago prestatuko duzu, edo zure ustez hogai uh, duzun jakitatearekin jonentzira edo nahi duzu ala ere hobetu hemendikkara berdin Parisena uh, be, oska gorago izaiteko eta zergatik ez lehen leku hoa razzteko? Uh, prestatu uh, ez hain beste prestatuko, Uh, nikuste eta han um, uh, notatu duen uh, pertsonak uh, errandigu uh, behiasen ditu behar da, nola ikusten dugu notatu behar da Beraz ez da prestaketarik iteko nikuste, beraz olola joan niz eta ikusikogu uh -huh. Placer bat hartzu uh, sustutua, placer hartzia han izaitea Ba, akizu zenbate egun egonen uh, ziren, han? Uh, ni uh, irue egun Uh, lagun batekin, joan eta ara. Erakasle bat ere, hori uh, da edo? Ez da no, ikusiko hugu no, ez da ina, mm -hmm. ikusiko hugu. Ba. Patsi zangine mile esker, ala, zure uh, lekukutasuna emanik, eta ba, xantza honekaren nauzugu, pariseko? Bai, be, mile esker hainitz, eta placer gandibat hartuko dut, aniz aitea, eta mile esker fari, uh, xantza hori maitea uh, ikasle bako txari, eta ara. mile esker.